wa wajadaka ailan fa agna fa amma al yitima fala taqhar wa amma al saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith hasanallahu wa imi allah samilosnog kada se utiša gospodar ho nije ni napustio ni omrzno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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حوالا الله جل شانه ظهركم يا ساما njemu priđi. حوالا الله جل شانه koji nas je počastio neizmjnim blagodatima, podario nam zdravlje, bereket, nafaku, pa smo sve ovo još jednom sakupili ovdje, da veličamo zikr činima Allaha, dželdašanuhu, salavat na njegova poslanika donosimo. Salavati selam neka je na najboljeg od svih stvorenja Allahovi, onoga koji treba i mora biti moj, tvoj, uzor i učitelj u našim životima. Na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu aleyhi ve sellem, na njegovu času, plemenitu porucu, uzorite i plemenite azhave, Meni je pripala čast večeras da sam po prvi put s vama večeras ovdje. Drago mi je sreta sam zbog toga. Prvenstveno zbog jedne stvari o kojoj nam ponovo posanik sallallahu aleyhi wa sallam govori u hadisu. Neće se ljudi okupiti u džami da proučavaju Allahovu knjigu, a da Allah ne spusti na njih svoju milost da ih meleki ne svojim krilima i da ih Allah Đerlešanuh ne spomeni u boljem društvu od njihovog društva. Subhanallah, zamislite da u ovim trenucima Allah Đerlešanuhu, onaj koji je meni tebi dao blagodat, sluha i vida i sve druge blagodati na kojima mu i ne možemo i ne znam ni kolkomu mu zahvaljujemo na tim blagodatima da nas sad spominje u boljem društvu od ovog našeg društva, to je društvo meleka da Allah Želešanu ovim trenucima kogoda briše sa nas naše grijehe i da nas takogoda meleki okrili. Mi se nalazimo u mjesecu Rebiju Levelu, mjesecu u kome Allah Želešanu posebno počastio milošću svjetove. Mjesecu u kome Allah Želešanu počastio svjetove milošću šaljući nam onoga koji je donio radoslije vijesti, onoga koji opominje ljude, koji odgaja ljude onako kako je njega Allah odgojio. Na onoga koji treba biti moj, tvoj uzor i učitelj u životu. Na najboljeg od svih stvorenja Allahovi Muhammeda sallallahu arayhi wa sallam. Želim i sebe i vas zamoviti i dati u zadatak da u ovom mjesecu rebiju levelu, ali isto tako i u svakom drugom mjesecu, mimo ovog mjeseca, razmišljamo malo jednu stvar. A to je napostavimo sebi pitanje i pokušavamo dati odgovor na to pitanje koliko je posanik Selam nama uzor u našim životima. Koliko je nama uzor u našim dijelima. Koliko je mi živjeći na Dunjaluku i radjeći na Dunjaluku razmišljamo i žudimo za njegovim, za susretom s njim ako voda na Ahiretu. Meka nam u tome je posluži jedna predaja iz ili život, životna situacija jednog od ashaba Allahova poslanika sallallahu arayhi wa sallam koju vjerujte mi kad uvijek pročitam iznova probudi umene emocije i razmišljam onoj non stop kad god možda čujem ezan smunari na, prvo što mi naopadne, naopadne mi to. Naime radi se o mujezinu Allahova poslanika sallallahu arayhi wa sallam o Hazreti Bilalom vi znate da je on bio Mu jezin Allahova posanika sallallahu aleyhi wa sallam i da je puni deset godina učio ezan Allahovome posaniku sallallahu aleyhi wa sallam i ashabima i onima koji su bili u Medini slušali su njegov glas. Kada je Boži posanik ala i selam preselio, preselio, Hazreti Bilal je došao kod Ebu Bekra i kaže im ovako, o zamjenića Allahova posanika, Čuo sam Allahova poslanika da kaži, najvrijednije vjernikovo djelo je džihad. Borba, zalaganje, trud na Allahovome putu. A Ebu Bekr ga začuđeno gledaj, veli mu, šta želiš time kazate Bilala? A on mu kaži, želim o Ebu Bekr da se borim na Allahovom putu, sve dok ne umim. A Ebu mu kaži, ko će nam ući dezan? Ko će nam biti mu jezinu? A Bilal onako, oči mu pune suza, kaže, ja zaista nikome više nikad neću Ezan proučiti poslije smrti Allahova posanika. Nebu Bekru opet na tomu veli, ipak ostaniti ti u Medijini da nam učiš Ezan. Ipak stiv bio mu jezina Allahova posanika, ti si prvi koji je proučio Ezan. A Bila mu kaže ovako, poveraj te deba među ashabima. Kaže mu Bilal, O, Ebu Bekre, ako si me oslobodio robstva, da budem tvoj. Znate da je ga Ebu Bekre oslobodio tamo kad, kad, su, kad su mu zlo nanosili kurejišije i šta su mu sve radili, to dobro znate, Ebu bekr je došao i odkupio. ga. Ako si me, kaže, oslobodio robstva da tvoj budem, onda nek tako bude i kako ti hoćeš. A ako si me oslobodio radi Allaha onda me ostavi i prepusti ono onome radi koga si me oslobodio. A Ebu Bekru mu na kažem, doista Bilale, oslobodio sam te, Allah radi. Potom je Bilale otputovao u Šam, gdje je ostao angažovan u borbi na Allahovom putu, a sebi je uvijek govorio. Ili kad su ga pitali što je to uradio, on bi kazao, nisam mogao ostati u Medini nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sada. Kad god bi učio Ezan i došao do Ešhedu en la ilah illallah, počeo bi se uznemiravati. A kaže, kad bi krenuo izgovoriti Ešhedu enne Muhammede, tu bi stao i nisam mogao dalje više. I kaže, zbog toga, počeo bi, kaže, plakati i zbog toga sam tražio da napusti Medinu. Nakon dvije godine boravka u šamu, na večer i sanja Allahova posanika sallallahu alaihi wasallam. I Allah poslanik mu kaže ovako, kakva je to otuđenost, o bilale, zar nije vrijeme da nas posjetiš? Kaže, probudio je se ujutru žalostan, zaputio se ka Medini i došao do poslanikovog, ali i kabura. Tu je se, kaže, zadržao jedno dugo, dugo vrijeme i sve to, sve to vrijeme preplakao. Kada su ga ugledali unuci Allahova poslanika Azreti Hasan i Husein, on je, kaže, prvio uzav, se zagrlio i počeo ih ljubiti. A oni su mu rekli, želimo da nam prvuči šezan za sabah namaz. Poslušao je, naravno, unuke Allahova poslanika, pogledajte, ponovo edeba deba među azhabima, koliko su bažavali, poštovali jedne i druge. Poslušao je njih dvojicu, I kaže, popio se na krov džamije i kada je izgovorio Allahu Ekber, Allahu Ekber, sva je Medina se probudla. Kada je izgovorio Ešhedu Allah, illallah, počelo se u Medini već na ulici izlaziti ljudi. A kada izgovori izgovorio Enne Muhammeda, Rasulullah, kaže, žene su izašle iz svojih zastora, i svojih odaja, I kaže, nikad u Medini nije viđen dan kojem je se toliko plakalo. Jer kad su ashaabe Allahova posanikale ih i selam i sahabi ke čule ezan bilalo, pomislili su da je posanikale ih i selam. Vratio se u Medini da je oživio. Ista stvar će se desiti kasnije kada za vrijeme hazreti Omer rad je Allahuan osvajaju osvajaju Jerusaleme. Tada je Omer zamolio U stvarno se mali su zamolio Omer ed, oti Omer za moli Bilala da nam prouči jezan. Kada je nastupilo vrijeme za vrijeme namaza, Hazreti Omer radijallahu an je Bilala zamolio da prouči ezan. je se proučio ezan i oni ashabi koji se družili s њима s Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a bili su tu prisutni, toliko su plakali, a najviše među njima isticao je se Hazreti Omer Zašto sam vam ovo ispričao? Želim vam na kraju da kažem kako je završio Azreci Bila svoj život na ovom svijetu. Kada je ga savladala bolest i kada će preseliti s ovog svijeta, leži u postelji. A njegova Hanuma, hajdemo, hajdemo sad malo mi sebe staviti u tu, tu poziciju. Da Edžel smrtni časna zadresi šta bi mi kazali svojim Hanumama. Treba ovo, treba ovo, treba ovo, treba ovo. Imali bi nabrajati do sabaha da imamo mogućnost. A Hazreti Bilal radijal Allah, on leži tako bolestan i čeka da mu Meleka Zrail dođe. A njegova Hanuma oko njega kaže, teško li se nama, o bila, A Bilal njoj kaže, blago se Bilal? On će sutra ići u susret Muhammedu alaihi Selam i njegovim sahabima. Ovako je razmišljao jedan od velikana umeta Allahova poslanika. Pokušajmo u svom dunjaločkom životu razmišljati i svako dijelo koje uradimo, sve što uradimo, da razmišljamo o tome kako ćemo doći pred poslanika. Šta ćemo mu kazati? Koliko smo dosadni da nam ona koboda na sudnjem danu bude zagovornik. Zagovornik kod Allaha Đanlešanu. Kada je jedan hazreti Bilal, koji je živio s poslanikom, gledao ga, slušao ga, Ovako se ponašu, šta bi mi onda danas trebalo? Prije nego što pređemo na hadis, onako kako je to adet, zamol da se fatihom i dovom sjetim onoga koji je sabrao hadise poslanika sallallahu aleyhi wasallam u Čbirku, a to imam Bukhari, ridan, ilahi, il-Fatiha. Čela ću ma kovo da nastavite govoriti o hadisu iz knjige o Tejemumu. Hadisa nalazi u poglavlju koji glasi ovako Čista površina zemlje muslimanu je poput abdesne vode i ona mu je dovoljna umjesto vode. Hasan al Basri radi an znate priča Hasan Hasanu al Basriju kada je ovako držao predavanje ljudima u džami i kada je traženo čašu vode da mu je donesu pa Smo u donijelju čašu vode, a oni pao u nesvijest. Ja to vrlo često volim kazati i u džami, s obzirom da kod nas vrlo često ove onaj, vodovodne cijevi pucaju, pa voda na sve strane, po ulici, po mahalama, i možete vidjeti, niko o tom ne vodi računa, Hasan u Basriju mihrabu, kako je vidio onu čašu, vode je pao i u nesvijest. Pa kada se probudio, pitaju ga što. Kaže, tako mi je, Allah, kad sam vidio bistrinu onej vode Na umpom je jedan vapaj džahenemlija zagutljajem vode i otoga sam pao u nesvijest. Taj veliki Hasan al-Basri kaže da je musliman dovoljan tejemum sve dok mu se ne pojavi ono što ga kvari. Ibn Abbas rad je Allah'u an jedne prilike predvodio ljude u namazu a bio je s tejemumom. Na to Jahja bin Said kaže nema štete klanjati na čistoj zemlji slanači i pomoću nije tejemum uzeti. Hadi se malo podug, pa da ga ne bi sad čitao i na arabskom, ja ću preći na prevod, tako su mi i posavjetovali prije ovej halki i prije ovog predavanja. Pričao nam je Musedded, a njemu Jahja bin Sejd, a njemu pričao Auf, a ovome Ebu Ređa, prenoseć od Imrana koji je kazao. Bili smo s Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasallam u jednom vojnom pohodu. Putovali smo u toku noći i pri kraju noći popadali smo od umora i pospali. A putniku ne može, kako ovdje kaže, ništa biti slađe od takve vrste sna. Znamo mi to i sami kad smo na putu i kad se po umorimo, najljepše je tad zaspati, pa makar to bilo i 5 minuta. Oni su tako spavali sve dok i nije, sve dok i nije sunce probudilo prvi koji se probudio bio je taj, taj, drugi je bio taj, taj, a četvrti koji je se probudio bio je Hazreti Omer, radijallahu an. Ovdje želim stati i kazati vam ponovo jednu stvar koja će nas dobro, e, koja će nam pomoći da u mjesecu Rebileveru razmišljamo malo nekim stvarima. Hazreti Omer, radijallahu an, jedne prilike s Božim poslanikom, salallahu alaihi wa sallam, bio i Boži poslanik, ali i sallam, ga uzo za ruku. I kazamo ovaku. Omer Neć, nećeš biti vjernik i nećeš biti na, nadaređi sve dok ti ja ne budem bio draži od samog sebe. je toga Mojomar kaže, Aras ulala, ti si meni draži ti si meni draži od svega na dunjavku. Ali nisi draži od mene samog. A Boži poslanik mu kaže ne, ne, Omere, dok ti ne budem draži od samog tebe. Onda je Omer stao pa počeo malo razmišljati i skontio jednu stvaru. Ljubav prema samom sebi ni dok le ne vodi. A ljubav prema poslaniku, ale i seba, ona ako boda da vodi spasu. Vodi te onom cilju zbog kojeg nijesmo odinu na realku da zaradim ako bude da hirat vječnost u džemnotu. I onda je Anzir Tomet malo sve to skontuo i kaže e sad si mi ja rasulala draži i odmeni samo. Onda mu je posanik i selam reku na tu sada omeren. Boži posanik ali i selam dok je se to dešavalo je spavu a ashabi ga nisu dirali. Nisu ga budili. Jer kako oni kažu nismo znali šta mu se dešava u I ovdje možda prva poruka ovog hadisa. Koliko su ashabi imali edeba i koliko su se pristojno ponašali u blizini posanika, ali i u blizini učenih ljudi. Juče sam pročitao Kada je Allah Jalašanu objavio suru Izađaj Nasrullahi velfetir. A sahabi su sjeli i počeli razmišljati što li je to tako objavio. Hazreti Omer je sjedio među njima. Niko, ne jedni kažu moglo bi ovo biti, jedni kažu moglo bi ovo biti. A među njima je bio jedan dječak. A miđi će Allaho posanikali i selam id nabas. Inako stigljivo, razumijete li, gleda on Hazreti Omera i kaži, o, Omer Znao bih ja, ali me da kažem. Pogledajte edeba koliko su imali edeb prema onim najučenijim među njima. Kaže, nemoj da te bude stih, reci nam slobodno. I Omer tu sad pokazuje svoju, svoju opet, svoj edeb, Prema jednom dičaku. Kaže, ja Omer mislim da je s ovom surom nagovješćen kraj života Lava poslanika Liseva. Onda mu je zreti, Omer, radi Allah vam kazao da je ju istu stvar misli. Pošto se Omer četvrti probudio i vidio šta je zadesilo svijet, a bio je snažan čovjek, uzviknuo je tekbir izgovarajući ga dizao je svoj glas. Neprestano je donosio tekbir i izdizao glas da se sam poslanik Ali i salam probudio od njegova glasa. Kad se budio, oni su mu, požal, oni su mu se požali, a sada su mu se požal šta je se dogodilo. Boži posanik Ali Sala mi je na to rekao, nema šteti, krenite. Potom je i on krenuo, malo putovao, a onda odsijeo i zatražio vode za uzimanje abdesta. Pošto je uzio abdest i pozvano je na namaz, on ga je s prisutnim svijetom obavio. Kada je obavio namaz, video je sa strane jednog čovjeka koji nije pristupio namazu i nije klanjao s njima namazu. Pa je ga posanik alaih upitao Šta je čovječe? Šta je te omelo da obaviš namaz ovim narodom? Šta je te omelo da klanjaš slama? A on mu kaže, ja Rasulallah Zagresio međe na abet A nema vode Nemam vode da se okupa Uvijem gus Tada mu posanik alaih salam kaže Posluži se površinom čistej zemlji. Ona ti je dovoljna. Potom je Allah posanik alaih selam nastavio putovanje i negdje u putovanju svijet se počeo počeo mu se žaliti ili tužiti zbog žeđi koja je našao. On je ocio i pozvao jednog od ashaba i kazao mu, idite i potražite nam vodinju. Na isti način, Boži poslanik ali i salam, putujući sa Hazretu Ebu Bekrom, radi Allaho An, iz Mekije u Medinu, činjeći hijđru, u putu, u putu Allahova poslanika, na devi zade se žiđa. Kaže on Ebu Bekru, daj mi vodi. A Ebu Bekru kaže, imali smo vrlo malo vodi. Kaže, ja sam mu dao vodu, Boži poslanik ali i salam je pio. A kaže, tok je on pio, moja je se željeg gasila. Pogledajte ljubav prema poslaniku Al-Islam. Pogledajte koliko su svoje duše i svoje tijela punli time da poslanik al bude zadovoljni. Što ujedno i poruka nama, Da na ovom dunjalku sve radimo samo s ciljem. Da Allah i njegov poslanik samo budu zadovoljni. Pa makar to nekad bilo i da neke stvari probutamo i pretrpimo neke poteškoće, neka iskušenja, jer vi znate da i Boži posanik i Salam vezo kamen sebi na stomak, kako bi na taj način ugasio bolju za hranu. Neke stvari na dunjavku koje nam se dešavaju, ili neka iskušenja, uvijek pokšajemo iz njih zvasta koboda jači, s ciljem da Allah i njegov posanika koboda s nama budu zadovoljni. Tija zhabi su otišli traž, da tragaju za vodom i u putu su sreli jednu ženu na devi. Između dvije mješine ili između dva mijeha vodi. Upitali su ju, gdje je voda? Kaže ona njima ovako. Moj sastanak s vodom bio je jučer u ova doba. A naše A naša je muška, muška družina te karavane i otputovala. Odgovorila im je ona. Idi, odgovorše ova obojca sahaba koji se ošla da tragaju za vodom. ona je inako začuđena upujte a kuda da ide? idi? Idi Allahovome poslaniku odgovoriše i ovo oni. A ona njima na to kaže je li to onaj što ga zovu konvertit? Oduvom hadisu riječ asabi prevedena je kao konvertit, to je se tad podrazumijevalo za osobu koja je napustila vjeru idolopoklonika i primila islam. I ona sad pita, jel to taj njemu da idemo? Oni je odgovoreše, to je upravo ona je što ti misliš. A sada kre. Doveli su je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i ispričali mu ovaj slučaj. I zatražili od nje, kaže prenoslac ovog hadisa, da siđe sa deli. Boži poslanik, ali i salam, traži jednu posudu i uniju kroz gornji otvor mješina ili mjehova na svoje vode. Zatim stegao te gornje otvore, a pustio do njih. I narodu razglasio. Natočite i napijte se. Kaže s ovom hadisu, Ko je točio, taj je i natočio. A ko je htio piti, taj se i napio. Sad zamislite koliko je trebalo vode biti, koliko nama neka treba vode da se dobro napije. Još pogotovo u taj vakat u pustinji, na jakoj temperatur koliko ti treba vode da, da se dobro, dobro napiješ. Zatim je Boži poslanik Ali Isalam kad se to završio dao jedan dio vode ovome ashabu što nije klanio svima nama, što je bio džunup. Dao mu i kazao mu, idi i sali se njome. I sali je na sebi. Žena je to sa strane, ova žena je to sa strane posmatrala i čudom se čudila, što bi naši kazali. Tako mi je Allaha. Ona je ostala, veli ova žena, u a čak nam se činilo da su sada bile punije te mješne vodom nego što su bile na samom početku. Boži posanikali selam je rekao, skupite toj ženi šta god. A shlavi ga odma posušaši, skupiše joj hurmi brašna i još uprženo brašna, kako ovdje kažu. Tako su joj prikupili hrane, stavili u haljinu i natovarili tu ženu na debu. A Boži posanikali selam joj kažu, pogledajte, Allaho posanikali i selam koliko je zahvala na blagodatima koje imamo Allahđe Lašanu daje. Koliko onda ja ti da nas trebamo biti zahvalni na samo, evo da uzmemo jednu blagodat, blagodat očnog vida. Boži posanikali i selam toj ženi kaže, neka znaš, mi nismo ništa tvoje vode manju. ništa mi nismo tvoje vode manju koji ste i eto vrlo malo donijelani, nego je Allah taj koji je nas apoio. U svakom trenutku on izražava tu svoju zahvalnost Allahom dželašanom. On je ga o tom blagodati. I on je ga počastio time da je njegova ruka bila bereket. Jer znate tamo i primjer kad je donio onu, onu posudu sa hurmama pa su ljudi jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli a da se ništa ne ni umanjivali. Ali opet Boži posanik podučavajući nas, odgajajući nas Zahvalan je prvo Allahođe lašanhu na svemu što mu je on dao. Ta žena kasnije se pridružila, pridružila onoj svojoj skupini i kako je prišla njima, oni su je upitali. O, ženo, šta to tebe je toliko zadržan? Čudo, veli ona. Susrela su me dva čovjeka. I odvela do onoga za koga vi govorite da je konvertit. Pa je učinio tako i tako. Ispričala ona njima šta je Boži poslanik Ali Sala uradio. Za ne neočito je čudo bilo. Allah mi, veli ona. On je najveći čarobnjak između ovoga i ovoga. Pokazujući sa svoja dva prsta. Dignuši prema nebu misleći time na nebo i zemlji, da je on čarobnjak između neba i zemlji. Ili on stvarno Allaho poslanik, veli ona. Kasnije su muslimani napadali do pokolnike iz okolnih sela, ali ne na nasjeda iz kojeg je bila ta žena. Pogledajte koliko je Boži poslanik ala i salam pokazivo, Edeb, a s njim i njegoga sahada. Sva su sela idolopoklonička napadali samo to selo u kojem je ona bila, nisu napali. Pokazao Boži poslanik Ali Isalam za hvalnost i njoj za onu vodu koju je donijela njih, baronu malo vodi. A njoj se su u suštini ništa nije umanjilo. Jednog dana ona je kazala, ta žena je kazala svome narodu. Ono što ja mislim <kuh> jeste da su ovi ljudi ostavili vas na miru namjerno hoće da pristupi u islam. Oni su je poslušali i pristupili su islamu. U konačnici, na, na kraju ovog hadisa, na kraju ovog hadisa, najbolja poruka, najbolja poruka s kojom, s kojom želim i, i, i završiti završite ovu halku, jeste da svojim ponašanjem, da samo svojim ponašanjem, onako kako nas podučava Allah i njegov poslanik Mi možemo uticati na drugi. Jer evo posanik nas tome uči. Svojim ponašanjem i svojim edebom prema onoj ženi. Allahovom voljom, čitavi, čitavo, čitavo nasil, odnosno, odnosno čitavo to selo, je pristupno islam. Svojim edebom, svojim ponašanjem trudimo se da plijenimo srca drugih. Da nam ne kažu, he pa ja bla vaše ponašanje da sam gleda vaše ponašanje ne bi nikad prihvatio islam. To nije posao nikog govora. Mnogo vi slučajeva znate u kojima je on svojim ponašanjem pokazao pokazao i postigo Allahu molim da se srca ljudi otvori islam. Pa ima to je prime tamo onoga jevreja koji je žive u poretku i svakog jutrom mu donosio pretku. Neđasep nečistoč Jedno jutro posanikale i selam izašu, utvori vrata, nema toga pred vrata. Pokupi se Božih posanikale i selam i navrata ono mi tamo. Selam na ja došo da vidim što onog nema jutro pred mojim vratima. E sad mi tako postupili. Nadam neko pred vrata nešto ostaje prvo, bišto da, da da ga tamo nađemo i da mu se dobro, dobro natresemo, pa da mu svašta se i nagovorimo i tako da... Žuvaj, pa ja se razbolio, djeto jutro nisam mogao to drniti. Kaže, Boži poslanik Ali pa ja sam došao da te obiđem, da vidim kako si, da se baš nisi razbolio. Zato šta je on odgovorio? Ništa drugo dolike od me žaditi. Ništa drugo nije mogo izgovoriti. Zato, braćo moje vislama, ciljine sestre, neka uvijek u svakom koraku našeg života, odavdje kad izađemo svako od nas, neka razmišlja na svakom onom pedu kako će se ponašati jer nas nekoj sa strane gleda i zna da smo muslimani. Jer ima, znate, malo pogledajte čehre ljudi, pa ćete vidjeti, na čehrama se može poznat ko je muslima. Šta će lična karta biti na sudnjem danu poslaniku, ali i salam, po kojom će nas prepoznavati su tragovi sveđdje na našim litima. Tragovi atlesta i tako da Neka na svakom tom koraku svako od nas dobro razmisli kako će postupiti jer možda nekim, ne, nekim ružim postupkom ili nekim dobrim postupkom mi ne znamo ako boda čija ćemo srca ili čija će srca Allahom voljom a našim sebebom priču u Islamu ako boda inšallah biti idući put idući puta dio naše halki Allaha Čalršanu molim da nam ako boda inšallah naše grijeje oprosti da Allah Čalršanu nas ako boda inšallah sastavi u društvu sa Allahovim posanikom Muhammedom sallallahu aleyhi wasallam Allaha djelašanu molim da nas počasti džennet firdevs kad god dobu Allahu činite Boži posanik ali i salam je kazao učinite dovu Allahu za firdevs nek nas Allah kovo da tamo sastavi sa našim najmilijima sa sahabima sa onim najboljim Allahovim robojima gospodaru naš naše nam grije oprosti ti si onaj koji prašta i prašta